Mese a boldog pékről. Nehogy hazagyere, épp most. Elment a józan eszed? Ilyeneket mondtak a jóakarói fekete gergőnek, meg még ilyen ebbeket. Ő pedig meghallgatott sorban mindenkit, aztán tizenkét év után odahagyva a skót fővárost hazajött, és alig egy év múlva egy mesebeli pékségre lettek figyelmesek. A belvárosi holdutca járók elői. Artizán Budapest hirdeti a tábla, csillogó kirakata mögött Gergősüti a kenyeret. Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú. Gergő volt a neve. Talányos gyerek volt. Olyanokat vett észre a világból, amiket a társai nem. A zsidkóci kenyeret például. Azok csak befalták, ő meg megjegyzett mindent. Kerek volt a zsitkolci kenyér két kilós, rossliztet is dagasztottak bele. Egy hétig ették mégsem tört bele a foguk. Hát ennek a kenyérnek az ízében valami olyasmit talált a gergő gyerek, ami hosszú évekig elkísérte. Egész vándorútja alatt ott élt az emlékeiben, annak a muravidéki kis falunak a kenyere pedig csak vakációzni vitték oda az a testvérével, de nem felejtette el semmit. Nem felejtette a csordát, se az ebéd utáni bort a búza és rozsaratást, este a gyertyafény árnyékait a falon, az önellátón gazdálkodó embereket, akik legfejebb gyufáért mentek a boltba, meg fenőkőért. És bár sok év eltelt, míg visszakéreckedett az életébe, nem felejtette a keresztel megszeged zsitkóci kenyeret sem. Tudtad, hogy valamikor pék leszel? Mintha egy kis francia boulangeriben lennénk, ülünk az apró asztalnál, az üvegfalon túlról fahéj illata felhőzik, a pultnál váltakoznak a vevők, zabos kenyer, tök magos, van még fetás kapros? kérdi egy fiatalember. A bagettek vége incsiklandon lók az acskókból, sütemények kerülnek a tányérokra, maszkarpón és répatort a sajtágyon, extra salátás szendvicsek, és a sláger, amiből nem tudnak eleget sütni, a kardamomos, vaníliás, gyümölcsös masni, viszik ki a bolt elé, ott is van pár asztal. Gyönyörű, szecessziós épületre látni innen, kávégőzölög, éled a belváros, már csak a locsolókocsi hiányzik, de az meg már hajnalban járhatott erre, még nedvesen csillognak az utca kövek mélyedései. Tudtad, hogy pék leszel? Gergő arcán van valami eredendő derű, nem mosoly ez, inkább valami megengedő, kíváncsi figyelem minden és mindenki iránt. Nézem, ahogy a dolgok és az emberek között közlekedik, ahogy kezet fog valakivel, ahogy letesz egy süteményes tányért az asztalra ahogy a sütőben néz, ahogy sajtot választ a szendvicseihez. Azt hiszem, ez a kulcs. Ez a görcs és irigység nélküli, lassú, kíváncsi figyelem. Tudtad, hogy valamikor pék leszel? Mintás kendő van a fején, piros kötény előtte, olyan, mint egy kölyök. Még oda néz a pultra. Hát annyit tudtam, hogy a vendéglátás a véremben van és halvány álmaim között ott volt, hogy valamikor lesz egy saját éttermem. Gyerekkoromban szerettem a konyhában lenni, vagy legalábbis körülötte. Tojás rántottából például tízféle változatot tudtam produkálni, és mindegyik ehető volt. Apámnál néha nagy vendégségek voltak, ott élvezettel segítkeztem. De a kenyér iránti szerelem az váratott magára. Ahogy a mesebeli fiúk gergősen malmozott unalmában, nem is várakozott sokáig. Zsebében egy érettségivel, némi angol tudással nekivágott a világnak. Mindenesnek jelentkezett egy angol családnál. Volt sofőr, vitte a gyerekeket az iskolába, bevásárolt, takarított, de hamar rájött, ez nem neki való. És hiába mondták itthon, hogy na látod, kellett neked világá menned, Gergő másfelé figyelt. Már akkor gyűjtötte a segítő gondolatokat. Például ezt. Minden, amit az emberi elme el tud képzelni, és amiben hinni tud, az megvalósítható. Skóciában folytatta ott már a vendéglátásban. Volt szakács, pincér, sép, beszerző, a létre minden fokát végigjárta. Edinburgh-ben munka mellett elvégezte a vendéglátóipari főiskolát, és amikor egy olyan vendéglőben dolgozott, ahol maguk sütötték a kenyeret, na, akkor, akkor jött vissza az az íz, ami a zsitkóci nyarakon a hatalmas karé és zsíros kenyerekkel ott maradt az emlékei között. Elkezdtem kenyereket sütni. Magos kenyeret, töltött kenyeret, fűszeres kenyeret, mindenfélét. A barátaimon teszteltem, általában íz lett, amit kitaláltam. És egyre izgalmasabb dolgokra jöttem rá. Nagyjából arra, hogy a kenyérnek lelke van, a kenyérsütésnek pedig művészete. Az ipari módra gyártott kenyér, és manapság ilyen a legtöbb pékáru, abnormálisan felgyorsított eljárással készül. Ahhoz, hogy lehetővé tegyék, hogy a kelést, a dagasztást a sütést és a hülési időtartamot is beleértve nagyjából négy óra alatt elkészüljön és polcra kerüljön a kenyér, egy csomó kenyéridegen adalékanyagot használnak. Nyúlásgátlókat, serkentőket, lisztjavítókat, tömegnövelőket. Az egy dolog, hogy a kenyér elveszíti a valódi ízét, de ezek a mesterséges anyagok rendkívüli módon megterhelik a szervezetünket, itt nálunk az artizámban két napig készül egy kenyér. Minőségi lisztből sütünk, kovászt használunk, nem élesztőt, és adalékanyagmentes minden egyes termékünk. De várj, még Skóciában vagyunk, Gergő. Ahogy hírement az én kenyériránti szerelmemnek, kaptam valakitől egy könyvet. Még ott. Egy San szanfranciszkói pék, Robertson alapművét, amelyben egyszerűen lépésről lépésre elmondja a kézműves kenyérkészítés lényegét. És ez lett a Bibliám. És mellette elkezdtem strázsálni. Ez mit jelent? Olyan pékeket, kézműves pékségeket, kis manufaktúrákat kerestem, ahol tanulni lehet. Ha másképp nem ment, felajánlottam ingyen a munkámat, cserébe, hogy ott lehessek, és figyelhessen, mit csinálnak, és hogyan. Hát ez olyan, mint a középkori célegények vándorlása. A lényegét tekintve olyan lehet, bár azért könnyebb most a dolgunk, és én a technikát is kihasználtam. Az első pékhez rosszkor, rossz időben fordult Gergő. edinburgh nem volt sok kézműves pék, John Wood a legjobbnak számított. A kétméteres méteres ügyvédből lett pékmester az első találkozáskor elküldte Gergőt. Van elég emberem, mondta Mogorván, és Gergő elköszönt. Aztán visszament egyszer. Visszament másodszor. Visszament harmadszor is. Akkor aztán jón vút Fokhegyről oda bökte. Na, holnap reggel ötkor legyen itt, kezdhet. Egy évig dolgozott nála, jó barátok lettek. Talán a kendőt is Jontól kapta, első mesterétől. Sokat tanult például azt, hogy egy-egy kis kézműves pékség elegendő, ha ellátja a környéket, egy-két piacot, de a megengedett kereteinél nem süthet többet. Az azonnal a minőség rovására megy. Gergő tanult, és azzal a kíváncsi figyelemmel kereste az utakat, mint előtte. Nidzába ment a Bordonna testvérekhez. Monsieur Jean-Marc és Pierre Bordonna egy régi Három-négy generációs pékdinasztia örökösei. Ma is a nagyapjuk kovászát használják, és bár mindketten más-más pégséget és pati működtetnek, maguk dolgoznak süteményeik régi családi recept szerint készülnek. Gergő figyelt, dolgozott, fényképezett és írt. Engedét kért, hogy leírja a tapasztalatait és bemutassa a pégségeket. Artizán Béker néven elindította a blogját, amit Japántól Európán át Amerikáig ma is számosan olvasnak. A pékségek bemutatása mellett recepteket találott az olvasó, és azt a szemléletet, amit a kézművesség, a minőségre törekvés, a személyesség, végső soron a fenntarthatóság sugal. Jó anyagokból annyit készíts, és annyit fogyassz, amennyit elbírsz amivel nem terheled meg se magad, se a környezeted. És ekkor találkozott Berlinben a Brodgarten csapatával, ahol saját maguk örlik a lisztet, ami így a legfrissebb állapotában kerül sütésre. És Emil Morkebergel, a rokonszenves dán fiatalemberrel, aki mindössze 28 évesen hozta össze Brod nevű sütődéjét Kopenhágában, Fekete szerelésben dolgoznak, olyan hangulatban és szeretetben, amit Gergő örök mintául vett. Nem tudom, hogyan keveredtem egy évvel ezelőtt a Hold utcába egy szétvert üzlethelyiségbe. Akkor hallottam először Fekete Gergőről. Az idős kömüves ingatta a fejét. Belebukik ez a gyerek, túl nagyot fogott. Ha keresni egyébként elszaladt a mopedjén, valamit intéz, azzal rohangál. A lábam alatt csempe maradék roppan, el nem tudtam képzelni, hogy itt nyárra pégség lesz és kávézó. Beleharapok a második kardam a most Gergő derülten néz. Kinéztem ezt a helyet, mert tudtam, mit akarok. A tulajdonos megpályáztatta, többen jelentkeztünk. És akkor raktam egy hatvan oldalas üzleti tervet, számokkal, fotókkal. Belenézett, és megkaptam a bérletet. És így ment a többi is. Igaz, én készültem erre. Mindent föltettem egy lapra. És talán hoztam egy szemléletet, hogy nem panaszkodni kell, hanem csinálni. Ez volt a legtöbb, amit tanultam. Mindig képes az ember a változásra. Néha könnyedén, néha belátással, néha fogcsikorgatva, de képes rá. Itthon ezt kellene megváltoztatni, és mosolyogni kell. Mosolyogni, hogy az emberek visszamosolyogjanak. Csapatot is úgy kerestem, hogy nem feltétlenül pék kell, hanem olyan ember, aki tanulni akar, lelkes és kíváncsi. Ha még hozzá pék is, az külön haszon. Össze is jött egy nagyszerű társaság. Egytől tartottam, hogy itthon hogyan fogadnak. De a pesti kézműves pékek, a pipacspékség vagy a bazalikomosok hasonló szemléletű fiatalok. Támogatjuk egymást és segítjük, ahol tudjuk. Egy lelke fesztiválon sikerült a rozsos kenyerünkkel dobogóra kerülni. Az egy nap a városban blog szerzői hangulatos írásban adtak hírt rólunk. Hát másnap az utcán kígyozott a sor és délutánra elfogyott az utolsó morzsa is. Most már elhiszik, ha elmondom a mese végét, ami valójában a kezdete. A valahai mesebeli kisfiú sok éves vándorlása után a hátizsákjában kincset hozott haza. Hogy mi volt ez a kincs? Az óperenciás tenger túlsó partjáról való kisadag kovász abból süti a kenyereit ma is. S jelmondata a koppenhágai Emil Morkeberg gondolata. Tudod, én nem gazdag pék akarok lenni, hanem boldog pék.